وَلَا تُلْقُوا بِعَدِي كُمِنَا تَعْلُقَةً ایسا عصانو خلو باند زیده علاقاتا شمس الاعماء پانا چکنه جمعیت اس اموال مانگا داخبال استان نرا ماناوری دلیده وَلَا تُلقُوا بِعَدِي كُمِنَا تَعْلُقَةً ایسا عصانو خلو باند زیده علاقاتا کمال جمع کینو خلو خلو قردن گئی دشمن مرد باند مال درې کړه که دا پښتني نه نهږي وهاشلونه هیڅ غريم ملایي په مونږ شي نه یا په خلانه نه کوي کی کوم څه را مال او لگا و چې دشمن باندې غالي شي ته مار کړه لګې او دا شان چر چرګوړي الوا پاندو کې د غړو دڼډو کې داسول دیوري او چې کله موه اچینو چې ته تاجې ته طالب یا ولېږي ا بیا نه لګې وی مراده ها خرابیږي خدماتي گیرانه دا د دیوجنه چې درس موای چې ورسره ورته حاضر مینا ویږي مکه کومرداره به وغولبو بغیر الله په نوم به منخته کېدان ناغه به لاګه وز د الله په دین لګي اواز یې په مینا ویږي نو سینې لګي مال او لګوای چې دشمن نه کنزور شي او د دې مثال الله د ذکر کې استعمال الله ډېرې د توحید تران د جهاد د فارا سوره بقرہ 262 یاد کې مَا زَالُوا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ عَلَيْهِمْ مِثَالُ هَكَثَانُ يُخْرِجُ كَي مَالٌ نَقْبَلَا بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَارَغْبَ لَاجِي كَمَا زَلِ هَبَدِينَ بِشَادَ دَانِ رِي آم بَدَتْ صَبَاسَنَا بِلَا چې زرغون کې او وږي بِكُلِّ عُصْمُ بُلَادِينَ مِيَادُ پار وږي کې سل داني وي يَوْ دَانَ دِګور او داغينَ او وږي را شو ګوډه زار کوی شو کو کی وکړ یو وی کی سلطانی دي نو یو بو وسه و باندې شو والله یو زهایف لمه یشا الله د چنګی جالاجو غاړي والله وا شنو علیمل لا پراخلمواله مال او لګا وا چې الله دې یو بو وسو کی الله دې د دینم د چنکی زیاتی کی درلا اوس په مال برکت کیږي اوس به درته هاجر مناويږي اوس خو به ضایع ندی مکه خو به ضایع ته او دا نه نه چې ده تان څو دا مرداره وته جوړې دا او زه چې کله موایه چینه نه لګې دا الله پدې نه و لګواه سورته حدید کې الله د دې مثالونه ذکر کوي د شپګشته می اوښته می سي پاري آخري پاري حدید آډ نمبر 7 ومه مال اوله کا پنځو وجه ذکر کوي چه ده پنزو وجو نه مال او لگوا دو وشته میسی پاری آخری پارنی دی اوه میاه تا پنزو وجو زکر کری چه ده مال او لگوا آمینو بالله و رسوله ایمان راوڑی پا اللہ پا رسول داغو وان پی قوخار جو کئی من مادا سنا تاسو مستقل فی نفی ناس پاگی کی یعنی دا مال اللہ تا پا دام اللہ ری تا بی صرف ناس دی تا صرف سو کی داری تا بی مال داستان نده دادا اللہ ری خود تا بی صرف سو کی داری فالدین آمن اومین کوم کسان چی ایمان راوڑی ستا سنا وان فقولهم اجر كبير اخر کي کري ادبي ل اجر نويده تسيره پد مال باندي ناشتي سكمال ل گوان چاچا پي کي نو لي الله الله تو پد مال کي نو لي تا ته وا لکڑے اگا درتا ل گوان ولي نلگے اذمواج لسم في سبيل الله سې ری تاسو نه راځي خار نکوي بل اړې د الله کې ولل الله میراث سماوات او ارض الله ته پاتې کید لا زمانو نو د زمکو دی دریم چې د مال الله ته پاتې دي دا د الله میراث دی دا نه پاتې کیږي ستا میراث نه نه چې الله ته وې زمانو میراث ته وی لگوا نو ولین لګې دریم واجا ورته یې یاد کې یو من ذا يقرض الله قرضاً حسنا سوګیا کاڅو چور ګللا ننا ورکول کېستان قیض واي په لوو ندو چن کی د عدالت راول او حضرت کریم او د العرب وی زد رضمدند دریم وجا زیا زړیا تاسو خو لاله د قرض په طریقه باندې ورکا قرض څنګه ورکی ولې الله محتاج دي څه قرض خو غواړي چې هغه محتاج ای نه نه په اعتبار د قاریس سره مقصد دا چې دا قرض سوګورګین اللا نو دا تنه وی چې مال به واپس مिलाوی کیدا او له به واپس راکئ په دې بار باندې ورکان په دې بار د قرض باند د قرض په طریقې ورکان ستاشي یې سړیا خو لالای د قرض په طریقې ورکه چې الله دې لړی کی شنکې غه بې ما د دلی د حافظ پہشان ما ګرځا ها د زمان ګوستاځ فرمایل و شی او قران نور یو واقع به ذکر چې دلی کې یو حافظو بس او اگه دا روانده او بلی و سره دی وقت سره پیسی دی تیلی که او دا زیاره ای رالیه پا دیلاسو که او اگه دا شرنګ شرنگ شروع که او دیر خوان و لور که دی افیضو دا شرنگا و آوری دا افیض ورطوی یرو را دا سی دی درسته جی شرنگا دی واسی دا پیسی دی را سدالی ری دی چې دی وی خط را کلگی چه زیم دیلاسو که وارو را وارو چ په لازم چې مې پنزيني دی اړه لري اړه وای خزه وای له نو وای کړی ولا هغه افس چې جوړ کړی چې چې جوړ کړی یې مسلمانانو یې اماندار راشي دلته او ظالم راغلی دا پیسې را ناخني هغه سره او غیارو هغه لګډه کښه هغه چې دا په سبلاو او وړم ما دغه یاتې کتون راکا هغه به قرضاو اچولان جنگ یې نکاو دا چې کمه هغه کله جوړ کی چکه مخ یار یې یان نو جوړیا کا دا د تشدا سي چې خلک لاله آفز لال جمعات او جمعات کې کیناست ډیر خوشاله دي چې دا پیسې راته ملال شي جمعات کې ناته ماخوطان شو چې خلک نمون نموند نه فارغ شو لاله نو دا سره راغله یو ګډ کېناسته نه چا پیسې کوي ګډ کې ورته نه استه دا پېد یو دې یو په تل لال شو لاله نه ورکی دیوی رونو ایماندار اوزی که سوگین اوزی زوار بندو ما مالا خوب را دی کلا یو بطل لال جی کلا بلان چی خب پوخ یقینی را گئی چی سوک جماعت که پاتی نشو نطالی زنزیری واجی واری بند کت دننا او دیر خوشحالده میراکی کیناز داسی او پیسی بیوچه تکلی داسی وی جی خودی چالا ورکی نو پو سپین میدانی ورکی لازلی بیار آلی یو شنگ بیا بیوکر بیار بیوچ او بیا وراله لاس دا شنګ را به او جوګړې جلا ورکه په سپین میداني ورکهي دا سره روور را واندې راځي او کوشش را نه کوي چې دا بیا د دښچاتې کوي نه نور دا لاس نيو او ویني ویناتي روغون ته لاړ یو ګډ کې کېناستو اپی لاس دا دې نيو لره لاس دې ډیر وخت پوري نيو لره او دا نه ښکته چې زبراو ګرځي زبراو راو نه ګرځي کونټه یو وخت هغه داسي تک میرا بي نو نده بهتانش وری کولاو کو خلک چار منزل راالل او خلکو ته یې ایماندار ودن ته بارو زمانه د پیسوغه تیلی چته مګونی ولې دا کس نیولې دا پته نه لګي د سیرانا دلته کې غور زیدلی نه خلکو ورته وی بابا بیا پچېبو ته کومه پلېسه دلته به زیسته کېدره کم کومني نو د دې راپېش پشان دې مګې نه دومره ها شوم کېګه په ما الله ته فاتینه آله را ګرځ په طریق ورکا او تم را شونده ځانه موږ وړاوه ها یو طالبایکی یو د طالبانو هغه طالبان هغه یو طالب هغه ځان سره ګولې راوړي چې ګولې راوړي هغه به ګرم کلندایي سخه ګولې هغه چې کله واغینا په خلاص سخه شه به ترن ولې داشي نیوه هغه په خلاص تا هغه به خورلا هغه نور طالبان له نن ورکو لا ګولې پک پلنګ کولل ځنا ور سره کو ا یو ملګری دي تاسو کو وی دا وری لکه دي کی تران مړی ولې نه چوک ویرا دازي کانو چوک کو ما چې دا به ختم شي بیا وی دا خو ته ډیر دی تکلیف دی دا به ختم شي سره دا دي چې لکوا جن مړی ورته نه لنه نشه چې نه کبره نشي مړی ورته ختم شي نه لاندې نه ور تنیس نه نه به ختمیږي دا دي شوم ده زانه مو جوړه دا الله په دیني ولا گا الله له کارسبه طریقه باندې ورکا ته به پاتې دلورانه واجهه ذکر کې شلم یاد کې چې دمال حقیقت څه دی اے لم وانا مل حیات الد دنیا وای شي بهشکه دنیا لای په ولا هون آ په دې نو بي دي آ په دې مشغولاله وزن تنو غايز دي فخر کولې بينه قمب من ساجو جي وتکازرن في الاموال ولم واولاد او ډیر والے په مالون اولاد چی کما سلګې سینا په شان د باران یا جبل کفاره نه بادو چې خوان ورکی زمیدار لراشین کې تدې ثم یې جو بیا او چی په تراو مصفر را ویني بدیل راځل سمه کونو توما بیا شي زرا زرا وانند افصلشتری باران په ورې دللې سباله او چی اوبل اورز لایسم نیه ا즈 مکه د مالګي کډ د سرتیا اج ډیرواله په یو بل چې ما سره ډیر د ولادت یو بل سره سباله وتی چې نه توفان راځي بنيوي ورګ د الله په دین نه ونه گاوان پینځم واجه ازه استمات کې کتمال دې له جما کې چیرې مصیبت کې به په کار ناراضي نو د Amal ګره مصیبت کې په کار مصیبت د ننشل لري کوله ما اصحاب مصیبت ان فلارد نارڅيږي چې مصیبت ولادیاں بوځی کوم نه پس نفسن استادو کی ای لا فی کتاب نه مگر دا لکه په کتاب کی من قال ان برا مخرب پیدا اج ذ مخلوقاتنا الله کوم مصیبت نکلی ره اغلی اسبابن مقرر کړی مالونه کوا دا مال درنه مصیبت نشیلری کوله ډیر زله یوسڑی زره مالی مصیبت د پاره جمع کړي یې خو نه کی مصیبت, مصیبت پرای شي هغه مالی په کار را شي اے نزا لکال لا یسیرو یقینن دا کار دے پالا باندې آسان ا مال ول او پر مال ک نه لگے نویس بدر سره پاتینیشی دیو جنا علام اقبال ج کلفل زویتا وسیت لکاو ختی ورت لکاو نہ ورت وئی میرا طریقہ میری نہیں فقیری ہے خودی نبی جا غیر خودی نبی غریبی میں نام پیدا کر و بچیا زما کار زما طریقہ آغا نیر یو مالداریندا زما طریقا غریبی دان خودی ګوره خرڅ نه کی په غریبی کې خپل نوم پیدا کا غریبی کې ځان د هک لک پاکستانوم پیدا شي غریبی کې ځان کلاکا چې تا زرمال دولت یو ته خپل مال دولت باندې نوم نشي پیدا کولای نه غمال دولت به نسی شي غریبی په غریبی کې تمره ځان وکړه وا ا ځان کومره تړه کا شپه ورزید ته موږ و ځان تړه کا چې خپل نوم پیدا کی دیو جنہ چا چې شپه ورن کړی اغیدا الله او چت مقامت ور کړی دی مان تلابل ولا بغیر کې دین ازعل عمر فی طلب المال چاجی هغه شپه رون کړی نه دی او چاجی اوچد مقامات مقامت دی او مو چت مقامت غواړي هغه لپاره کوشش نه کوي مخبر عمر زایا کوم مان ولا ګوا چې دشمن نه کمزور شي ډیر لپاره چې جهاد نه تر شي او عده دیره پر اخلی ایمان بالآخرت مساله ثابت شي هغه که به جزا سزا ملاویږي او دا, دا دیره پر ایمان بالآخرت چې دا مساله قران ثابت کړي دا او قران په پیغمبر راغلی هو هغه پیغمبر د توحید مساله کړي دا نو د امیشن بس تاوی تو توحید بیانې د تعبیداری د رسول مکه د قران بیان بدکاری با او د آخرت طرف ته د ترجیح ورکه چې بدلی به ملاویږي کدی کې جهاد راتنه جهاد بکه ده جهاد ده پارا بمال لگه، واخر دعوانا الحمد اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ملن قرآن کريم سعصول او مبادر بيانول دا وی نامګه آتا د قران کریم موانه په استفادې د قران کې او هغه صفات چې هم دا ورکو په فهم د قران کې بیا د اړېد د قران اسمان د حکمت د نزول له قراني کریم بیان کول او بیا هغه مسائل چې هغه کې موحدین او مشرکین اتفاقو او آغام مسائل چھ پائے کے اختلاف ہو تمشریکین یو شرک تیدا تنو آسا نور قسمہو شرک فی علم شرک فی تصرف شرک فی عبادت او شرک فی دعا اود شرک فیلی نزانبے حلال حرام جوڑول منقتی دے غیر اللہ بنن بے کولی تمشریکین یو سالور قسمہ ذکر کول مشرکین بے لے مشرقين بالكواكب مشرقين بالملائكة و مشرقين بالجن بها ده يهودو تفصيلوشو ده نصواراؤو او ده منافقينو ده سراد مومنانو ذكرو او بیا مسلا ده توحيدو مقاسدو عرباؤوكي توحيد باني چکم شبهاتوارددل داغي نمخ کے نوانات ده اله قلب اینوان دا تحمید و قلب اینوان دا برکت و قلب اینوان دا تسبیح قلب اینوان دا بیا شبہات دا مشرقینو قلب انکار کو قلب جگر کا ولی پتوحید کے قلب شرکی وسیلینی ولی قلب پاسد قیاس کو قلب دخبل و مشران و اتباع کا قلب غمان بسي روانو قلب پالاو ناجولولا قلب دروب جولول او قلب اللال نازولي ثابتو دعا دوهم مقصد درسالتو پای جکم شبهاتو داغی جوابونا درهم مقصد چه صداقت دا قرآنو پاغی شبهاتو سلورم مقصد ايمان بالآخرتو او دائی پانسیلو سابیتو او پینزم مقصد جی جہاد بی سبیل اللہ داگی بیانو شا. سپاگم مقصد او انفاق بی سبیل نن منگا بیان دو او اتم مقصد گو. او مقصد دے تنزیما. او تنزیما داده نظم نا پیلولو تیویلی کی گی. ملغله ری او داګه یو سره وی چیرزه قران بیانوم او تنظیم کې نیم نو نیم قران نه انکار کوي تنظیم د وراثت نه والا ترا غټې څخه پوری داب منی وراثت علاقه د قران چې شروع کوي نو د کور نه شروع کوي د کور د पारा اتل له داملک د دا پارا سنور قوانین د کلی اسلام د پارا صورت به بلادو بیا له کلی نه اوچت قوانين د جهادو د میتا لري جهاد قوانين بیا پسی چې کله فتاو شکستو جینو امیر بسو بیان ک یو سبه کوي داغه د دا پارا اصول او دابا راولی که چرد اسلام کی وی نو دیکی با امیر ضروری وی او دا امیر اتحاد با لازمی وی که امیر سلطان جائر ولی نوی خدا غی اتحاد با کئی که دار حرب کی وی نو مسلمانان لیزان تنظیم جو کی او دا اغوی لازمی خبر را او پدی تنظیم کې یو خبرې خبر زنن کومہ یا بز اصول تنظیم ذکر کوم دو د شورا قوانین خارجه پارا کوم شوراوی مداغه قوانین خبره د امیر د جوړولو شرطونه سلوره خبره د امیر کار چې د امیر به کار سیوی او پنځه خبره چمه سوړې لکه راجه ماشینو بیا بس کوي دا پینځه خبرې به ځنن کوما په تنظیم کې اوا دا پر سره او بیانور اوله خبره د تنظیم اصول نو دا سوره آل عمران ذکر کړې دي آد نمبر 142 آد نمبر سو اول قانون اول د اصول د تنظیم نه دا یا ایو الینا امنو دقللا ایدی مان خوندنو او یریګی د الله حق تقادی وبورای رادا الله نه اول قانون اول د وصول ندا چا دا اساس د ټول یو وی ولا دمو تن الا وان د مسلمون عام رم مغرب د اجال کی مسلمانان هي اول نه قانون دا د تنظیم د پارا اساس عقیده به وی بي. نو کاګه یو بل پی جن یو کنا ک یو ملکی او ک بل ملکی وی و چی داتی دی ملګری دی او خبر شدی کتله انی کلی کې می راک دی ملګری دې نو استادلو کې فرصت مینه او کیږي ا دا عقیده چې کله یو وی دا د اصول او دا اصول د تنظیم په اولانه اصول نه هغه دا چې عقیده به یو دا په نور تنظیمونو دا داسې نشته بګې د جماعت اشاره توحید وسنن نه ځکه پدې کې مشرک نشي پدې کې دویم قانون ورپسې اعد وا تزمو بعبل الله جميعا مانګولیو لگا وای پر اسید الله باندې تولا حبل الله دا د قران نوم دی مانګولیو لگا وای پر اسید الله باندې تولا ولا تفرقو متسنث تس کیږي تسنث نشي د قران نا زګا کړه دینه تسنث شي نو کوی ته وګور دیګي بیا و دراخاتو نهي دویم قانون دا جستاز قانون دا قرآن و سنت وی دا آیات د اتحاد دا پارا اکثر ڈال استعمالی او چاکی دشی نو قرآن بیا منز کی پریخیوی او د دا یو بلنا بیا ناخبری او گورا چا خلک چاوی با قرآن یو شو قرآن یو دا گوی زرون یو بلکی ور وستل صحیب رضی الله تعالیٰ عنہ تو گورا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گورا زلونې یو بل کې وره وره بل سره مینه محبت ورنګونه تنګوري یو یې کړل شیاغان وي نیم قران وي بيزي خوړلې وي شیاغان او بریليان دا نیم قران نه مڼېږي سره اتحاد کو دا ځکه چې دا اصول ورته وی معلوم واذ واذیمو بهبل الله مانګولېله غوای پراسې 달لا جميعا ټول ولاته فرقومتسنس کیږي اسی قران د پاره وټ گوخته یو نو آ سويګن ځان سره متحت کړل چاوی نیم قران نه منم د قانون او دریم د اصولونه ورپسې اته والدا کوم من کوم همادو یا دونا ال خیر خامخا وی دې تاسو نه یو ټولګه راغوارې بخلا کو خیر دا خیر هغه کې تباره ویا امرونا بالمعروف و ینهونان عن المنکر حکم به کای په د وحیده سنت حکم به کای په اسه چې قران او سنت کی معلومی و ینهونان عن المنکر منه کای د قران سنت نا دا کار به کای مقصد دا چارکان د جماعت دا فعالی کار به کای به یو بل نه کای چې رما باندې غمو یا خادی و ته زما فایدل نیرagle زما قملا نیرagle ننه کار بکوی ادا جلی دیو ول ابریدا دجلی کوی دیو ول نشتا زمر کا دا کار ود قران ول نه بکری تا ول لمون کرنا خلق نی منی کڑی زما شیخ با کلا کلا فرمایل ایا <تصفيق> علماء الدین مالی اوراکمو تغاز تیموان منکر اد الاوامری عمل امر بالمعروف و النهی عن المنکر پا رستو موانزا که ایراز آجینی اید او اید دین علماؤو پا تازو با نیسی شوینی تازو درد منکر نام خلو لیوی تازو تا حکم نو شویجی پا معروب با نبا حکم کوایی ناروان بخلق منی کوایی تازو دین اما خوالو همه آخذ المیزا قرد بیا لیگومو بیان تان سهو بل حقی احل المناکینی تازو نالا واده نو آخستی کتا صبح د هغه بیان کوي او چې کوم منکر منکره د دایرهت بکوي دا تاسو ولې وناکړل د جاري او تعدیل علماو باندې بي الله رحمتونو لګي او وی الله پیدا کړل او چې چانبین شروګه یو عالم او هغه د علما او استاد او هغه چې کله وعده کو او وادي او کله هغه سره پرکاټه راوي اخرې سره یې دی او هغه ور سره راغی دو در زرح حادیث دو زرح نجوکلل دو در زرح حادیث ویده پیغمبر ویلی او اغیر پتولی کل زان سرح ده پلارن پتولی کل او زان سرح پتیخیو چکلل دو آل مفاد شده علماء ده استاد اغیر مسوودا اغیر اس کارک را خلقو ده چی ده پیغمبر حادیث تی اغیر مسوودا بادشاہ تا قرصی ده چی کلو لی ده باچار یان دې چې دا وښو زه هغه باچاران د دیندار خلکو اریان پدې دي چې دا خدای علما او استاد د څنګه دا کار کړی د کله پرکټه چې نا ته نسبت کړو چې دا د لیکلی دي چې دا خدای علما او استاد د نه غلطی څنګه شه ده چې پیغمبر باندې دوه درزه احادیث جوړ کړی دي نه جریان دا د تعالی علما ورته پروا مه کوه دې کومه چان بینوک او وی کین اصل اغادو در زره حدیث شک موضوعات واغی دی وستل او یدا حدیث یوسا باچا دواگان شروغلی اولا مولا انامونا ورکلل او ینامنا نافستل ودی بان یلا م مقرر کدیو الله بدی مقرر کدی نی چیدبا دمن کرا تو رات کای که موضوعات جول شو داغی رات بکیدا بهدا کار بدای چ تاسبا دتوحد و سنت خدمت گویو کار بکوی فعال بیی سستی بنا راولی پزان کی یومل گرے دی او خلک د هغه شی پهتون په یو وراقه کې چیرې دا ډېر خسړې وي چې ابه درد نه وي نو پوهیږي چې دا مداین او څه دې کار نه کوي او چې عمل کوي دي او هغه باندې درد شروع وي خلک دې دنګو چیرې دغه مليان دې دنګي او داش داش پوهیږي چې دې کار کوي زمون استاد فرمایل وی حضرتي قران نور الله امر قلبه با د خپل شاګردانو حالت معلومه داورې کلو نه کولی چې په کلی باندې اور برغه دی وکه چدي کني که زموږ معاش ته کناوي آويش تا څنګه راړېږي خ살ې دي چا کار کار نه لري شیر په ویشي دا پويشم چې دي کې مې شاګر دې کار نه کوي او شي کوم کېږي چې خلک تنگو ما ویشي دې کار کوي نو قران او د سنت بیان کوي نشری که د بلا ترات کوي زکه اعتراض نه کیږي نو درينده اصول نه دا چارګان مفالي تلورم اپ نمبر 115 وَمَا يَفْعَلُو مِنْ آج آج خَيْرِنَا آجی قید ویسا نیکی آجی قرش قید ویسا مال خیر مراد مال او دا فیفل دا پا مانا د خرج بانده ده آجی قرش قید ویسا مال فلن یوکفرون و محروم بنیشی داغی داجر مقصد داوی چی پا تنظیم با مال لگی دانی چی جیف دا دی تالا و آلی دا چی تنظیم چلین و مال با پی لگی وَاللّا الله پوئرے پا پریزگارانو بانی پریزگار ایغشا تیوچی پا تنزین مال لگئی او پنجمہ قیدہ آت نمبر ایک سوٹارا غیر برازدار نساتی یا ایوها اللذین آمنو اید ایمان داویدارو یا اید ایمان خاوندانو لاتتا خیزو بیتانتا مندونی کوم منی سی پت بغیر ستار بغیر لا یعلونکم خبالا کمن کئ استاس په فساد د وسره با راز باز نه ساتي دار چانه پرای نه اخلي جن جمعه د تباشی تنظیم مری د او که دا یو ک تنظیم د تباو برباد دی شای حضرت چانس ماله شهید رحمت الله علیه چې کلام مشورک ولا اده شکانو خلاف مشوره مقرر کلا نو پاوی کده کوټي بابا جی داغد د ورو کنو امین آغه سره سحتې برغله او دا یو بیردا سحتې بو شاه اسماعیل شهید رحمت الله عليه ورته وی نا تلې په پاتې چمنګه مشوروکو آغه وجی دا ډېر څه لري به ورته وی باسه چمنګه مشوروکو وجی دا ډېر څه لري زادرې زلې ورته وی وای دا صحیح نو مشورې مو قرار کړه او شوره چکلا د ټوله نه راغ ورز نه اخر کې وی دا چېلبو کو چکلا په سکانو من نو دا سین نا پوری زمانگا یو ملگره وی اغکر اب امانگا دیرش اندرپایاگانی کی او دیرش کسان امانگا چکل پدی ام کو دی قلاب آن دی داتا که قلاب. نو چار چاپیر چکله دا مشوره وکړه د دې وی پروګرامې کې ډیر لوی سوچ وکړو ارا او دا ته د قلاخ واسره ډنېواله دا موري دا ندی او شیکانه دی نه نه سا پټوب کړی وی حق الله شیکانه ورته وی ژوندې وی ما ته کشب چیږي کش پراته کیږي پرې قلاخ حمله کیږي دا وستا سنا وسه کیږي او پروګرام دا دی چې راځي چې درځند و جوړی شي دا چې ځبکیږي او هغه مشورې لاره یې دلې نو دا چالي وکړه چې وی اعلان تر پای غانی وکړه لري کرا پر دیوی هغه سړی کور یوځي و او یې لال کړل هغه اندر پای غانی اوسې زلي نقصان شایس مان شهید رحمت الله لیلا او هغه مشورې لاره ورکو وی پروګرام دې شکانو خلاف کړو خداناکار بیران او ناکار مریدان همیشه د اکثر اکثره چې نو د پیر وباګیږي څومره منجوراني دا وسیې ډیوالې یا قدر بابا با کې یا د دا په دربار کې سومره چکورې حکومت د دویره باغت انخواام ورکئ او د ملګانو په جام کې بدي داسې ړی د حکومتو او دا ساتی دیې پاار چېملک پ تباو بررب کې شا شیدال دا کار او ډس می شو او خراب شو ت ن شو امیر ک د یورکن تهتهه خبر کوې مکی شي ورته ځ کا عثررن نبی او الوا ا بعض عوای ه احادیث نبی علیہ السلام بازی بیبیانو ته پټه خبره کړی امیر ک یو سره پټه خبره کین نو هغه سره کولې شي د اجازه ته غته پدی بنور رکن دا نه خبردان نه جمعات له خبره وی ظاهر نه کړه دا اصولونه دا, دا تنظیم اصولو دغه خبره د شورا قوانین نو سوره د مجادله راواله وي آتشماشي اولنی ایاد کی وڈوکے کور ده واقعی که خبگان راگلی ده وڈوکے تنظیم ده ده کور اتشتمی کی پاری اولنی مخده سورت مجادلہ اولنی ایاد وڈوکے تنظیم ده پا کور کی او داگی کی ورانی راگلی ده قول اللدی کداي سره دې دلې د الله و نه دا وسې تو جا دلو کاج جگړې کوله تا سره بي زو جهه په بار د خاون خپلګي وتشت کې ال الله او پريادي کو الله تا او يسمع ته ورګما او الله اوري ساز دوارو باز کډ ندي او باز کوي آ خاوندي دخليني غلطه خبره و ديوا چان دي اليا کا زهري امي ما باندې په شان د موري دا خبره خلینا ودی دا او هغه جړا کې نیولې سلام ته بچو سره سكوم تنظیمي وړاندې شي و تنظیمي बर्बाद شي و تنظیم رانه راغلې و دي نو شورا کوي نو دکا یاد میاد کې الله فرمایي شورا مقرره نو شورا چې کله مقرره او میټینګ نو د څه پارې ستا میټینګ آ مشوره به د څه ته پاره وي قدرت اور د کورسې ته پاره وي دمی هنگایی دا پارا بای، دسد پارا بای یا ایوها الَّذین آمانو ازا تنا جیدو ما اید ایمان والاو کلاچی جرگا کوای و میچنگ کوای فلا تنا جو بل اسم والودوان نو جرگا و میچنگ ما کوای پا خورولو دا شرک و بیداتا و ما زیادی رسول با خلاب دا رسول و تنا جو بل بیر روط تقوی او جرگا کوای پا خورولو دا مقصد با دا جستاسو دي تاسو مشوره توحید او سنت د احاد پروي چې توحید او سنت په ملګری څنګه خبريږي به جرګاو میټینګ به با په دې باندې ځ دیمه کې دا 1 نمبر 11 گیم یا ایو الینا منو اذا فیل لكم اے د ایمان خواوندانو کلا چې تا چې تاسو تفسحو فی المجالس وراحتیاو کوي په مجالسو کې پاپ سحو يسه الا لكم وراحتیاو کوي نو وراحتیاو کې الله تاسو ته تاسو لرا مدده د ملګري له افقې پر کاه ملګري له مقام ورکا ملګري له دې ورکا راغه ملګری قران لراغه نو کار څوک دی کتا سره په پپلي پټي باندې جانګم کړلې او قران لراغه دې الله ورکا او پراحتیاو کا مجلس او مالګری لا په قیاد ورګه ګي او مالګری او چت مقام تر جن د خونه مونیسا مګو جلال جي او چت مقام تزان اورسي اغلا ا درجه او چت واري کې کوشش وکړي نور مو چته شي بادي وای زتان جن تا نه ما سم وای قران نه مني وای ذاخلا شزو فان شزو يرفع الله الذين امنوا کله شي ویلې شي ځای نو ځای او چته الله کسان شي مان راول استا سنا والذين اوذل آ گزا انجور گلیژ ویل مغ ویل دراجی دی سمخذ دا دار تنظیم اصول لیاقت کڑل د شورا قانون دیات کڑل ت عالم شی پدی باندې پوی شی نو تو عالم شی ته لم اذا ناجیتم الرسولا کلا چې جړګه کوي رسول سره رسول کو نشته وزاده امیر سره نه ځې امیر هم ګرځې لېږي فقط دمو بینه یادې نه جوا کوم صدقه مکه کې مکه ته جړګې خپل نه صدقه علیکم خیرلکم ودار دا غره تاسو نو پاګونکي او پاګ سمستر چې مشورې لراځي نو صدقه ورانه صدقه د مال وران نکا یاد نفس لران نکا کمال در سره یو جرګی له راځي او مشورې راځي په میاش کې تا مشورې نشته کړدان اځې میاش کې مشورې میټینګ نشته چې میټینګ او مشورې له راځي نو مال وران نکاله کمال در سره ای کغېبی او مال در سره نو د نفس صدقه وران نکا چې ما ته خدمت د لاسوقواله کځب د لاسوقو خدمت وکم مال اتر نشته مال دې بجلې د پیټینګ چل راځي یاله بل پروګامم پریبانې خپږم او تنظیم تریې میلاويږي نو د کوړانکه د لا وپو خدمتو کا د تبایر وي را کار دی د تنظیم کار دی خدمت کې نود بنظر پټ شي د څنګه تنظیم ته چل دالیکه خیر اللهمدار دا غورې تاسو او پاک پاکونکي پهلم تجدو نهله غپور راهیمه کچري نهموميبي شله بهفون کې مهرببانانه دی معلم در سره نه شتهري. بخوب لا زو به نمشاله الله بری مات کی خسرت د زړه غامین نه ده غامینه خارکان غامیني نماز نه یو صدقه وړاندې کې کنه یاد مينې محبت اوس ذات تنظیم شورا لپاره تا جوړ کو قوانین د شورا د ذکرل اوس به پدې کې منافع تاسو را پساحت کړي او نقصان به پږي کړي نو نقصان کوي نو منافق ته زواجر ور کوي په دې صورت آډ نمبر سره کې وا سره زاجر ورګای لفظ ذا الانسرا د دري قوانين د زګړل جداري شورا او د میټینګ قوانين دي قران ګره یو سیزن لري په خې ته ته ټول سیزونه اخو چېرې ته قران زده کوو الانسرا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ایت نه پوهه چا لا پویږي پاج بر به وکدا ما یکونو مین نجوا ثلاثه دینه نوی ده جارگی نادری کسان اللہ هو رابعوما مگر ده اللہ ورسره ده سلورم ده مانا رابعو مانا سلورم بنا که بلکه ورسره ده ولا خمس دن اللہ هو ساز اسوهما آنه پینزه ددوینا مگر شپاک ورسره اللہ ولا عدنا من ذالکه ولا اکثر نکان ددوینا نزیاد مگر اللہ ورسره ده کم زیکی چیوی دوی این اما کانو کم زیکی چی دوی میتنگو جارگا کری مقصد سو کار فساد جرګې کئ اوګه فساد به تنځن کی پیدا کئ الله ته معلوم دیږي فساد مکه وای غوړی الله در سره دې کار دې کې ټرګو میټینګ کې دې شاعت توحید او سنت خلاف میټینګ کې الله در سره دې په یښو خبردار شان ذېم زجر منافق ده آډ نمبر 8 الانترا الی الذین انه انه ګراګه سانو دای چې منشی ویني انې نه جوهده ذمایا و دون ال ایمان وانو بیا را ګرځې اسدا چې منه ژوندې دی دا ګینا و یا تناجو نبی الحسم والعدوان او جرګې کې په خوارو نو د شرک او بيداته وګونه په زیاتی باندې په خلاف د رسوله څه مقصد منه منافقات منه ژوندې چې د امیر خلاف باندې کې بیا د امیر خلاف په سلګه په او جرګه کې چې میټینګ او جرګه کې کېنکلا او مشوره کې دا ول زجر ورګه یدین زجر واحد نمبر 14 الان ترى الذین تولوا قوم ил تولوا قومنا ایتنه ګرهکه سانو ته چې دوی کې دا کوم سره غضب الله علیهما چې غوسه کړی الله په دې باندې ما همین من نه دې تاسو نه والا منهم ندینا سمصد منافقا د خپل تنظیم کار تني تیار او هغه چانه به چکه باندې الله غضب کړې وې نو د ان دیو سره دیو نه د سره وې مثال د خپېرک دی خپېرک د شپې راوځي د ورځې نه راوځي او بل دا چې خپېرک څو کړی ماغه دوباره په او چې په خپل راغورځي نو هغه دومره جرالسين نه پګي چې په خپل باندې خپېرک کم چې راغورځي هغه په اوخره نو سپېلې ونه کیږي مقصد دا دی چې د خپېرک سره ملګري نشي چې دا هرڅه سره ښه ونوي کوملګريږي ورسره نو جرالسي می تمره دی کتا تاولګې د مليوانې وبشي بیا په هیڅ نه ګنګس بګره دی بیا داغ منافق دی زجر ورکو چې د شورا په قوانینو کې او د شورا خلاف کوي دریم خبرات تنظیم د پاره امیر جوړول دا ضروري خبره ده نو دا امیر شرطون از نکا سورته بقره 200 37 آیات دا امیر شرطونه سورة بقرآن دو سو سنتالیسیات وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمَ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَأَثَا لَكُمْ تَعَلُوتَ مَلِكًا قَالُوا عَنَّا يَكُنُوا لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُ بِالْمُلْكُ نَحْنُ اَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ مَنْگَدِرْ لَائِقِي ولم يؤت اسا دان من المعلى ندر ور کي شي پراستيا د مال نه اګوي چیر د شرط نه د انیر د پاره هودل یو دا چیر د خاندان نه نه دی دوی نه دی خدای شرط نه امارت د پاره دی دا ور کم دي کړکی د امارت شرط نه د غري قالا ان د امیر یو شر دار د امارت جوړو د امیر جوړولو چې دیو چونش وی می دويم وزادهو بسطتن فی العلم زیاد کړه د لرا پراښتوالی سره په علم کې دیو عالم وی دیو پووی گیما دیو زهینم وی زینب ملا ور کړې پویا بالا ور کړین په خبره به پووی گی ول جس او بهمد دی دره مان هی متی بوی دانه چون چونې او دو پټه په سرکړې دا نازک نازک قدمونه اخلي کلک بوي همتي بوي ستړېږي کې بنا والله يودي ملکه ميه شا الله ورکېسن تنه د دنیا چال چي وغړي تامير جوړولو لپاره دا درې شرطونه ضروري دي امیر کلک پکار دي اسامه رضی الله تعالی عنہ هغه د ګلان زیره خو چې ګل له ګلان زیره ابو بکر رضی الله تعالی عنہ امیر کړه دي امیر ک او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس باندې سورکړې او ابو بکر رضی اللہ عنہ په خپل باندې داس واغې نیولې دیو روان دي پزنه کاروان دي دا دې وجنه چې دوی ته اوخی چې داونه غني چې دا د غلام زوی دي بلکې دا غني چې دا د زهقدر کومه ما امیر کړې ده تاسو قدر انقدر کوي دې ته باندې ګورې چې دا د غلام زیره یا غلام دي خو چې امیر شو دا هغه به احترام او قدر کوي او چې دا امیر احترام چا کې نیوي نهغه به هیڅ بیان اغا نو كورك دسده نو بار دسده ده, ده اسم نره اغا واللهو يوتي ملقهو مينشاء دا دن سمره صاحب دن ده دارچا ده دا قدر و ده احترام اغا بياني کل ده او داغي اصولي ذكر کرده سلورن دا چه دا امیر کار بسوه نو دا امیر کارو پی جنهي ملگری دو قسمه دي ارکانو کی دو قسمه خلق بي یو با مخلصيني نو کد اغوينه سه غلط کارو شو اوغه په غلط کار خپو خپېمان دي نو په غوانی چې شم پوښیو کا دا له ګنا تارو ګنا ګنا ورته وایا خو به څنګه باندې ځان ناغرضه کا مې ځانې ملامت غنړې دې چې ځانې ملامت او غنو بس راشاډ ورته سوایم رد به مګا دوین دازې دې چاګه دا اوس مې هغه د هر چا سره دې نو چې دا هر چا سره دې او دا دغه غلطیکې یو غلطې ته غلطینه وی بلکې خپلې غلطې لپاره دلایل هم پیش کړي نو پاگه بامی رد کوا خیو ساندا سورت عالی امران کی اللہ دا دی بیان کئی آد نمبر 169 قرآن چی دی کلویلی نوار صوب بو پی جنی ارصب بو پی جنی خو قرآن ہوا یا چه انسان در نجول شی او معاشرہ دی برابر شی تبلیغ والا یو خبر کئی کتاسو تیوری دلی وی دا بار زندگی دا دا موز پسی پاتو کراولی ندی سم اقصد دی سنگا چی پا موز اويشتمائیات ته نو داسې بار چی ګرځینې اشتمائیات به تنظیم کی ووځي خو پرې خبر ازان پویا کړي پرې خبر ازان پویا کړي اشتمائیات کې ګرځا ک بهر ګرځي قدم نه ګرځي پښتمائیه لهاسره ګرځا ازان کې د اشتما او د تنظیم اصول پیدا لګه سوره آل عمران آډ نمبر 56 په ما رحمت مین الله لهما نو په سبب د دې رحمت باندې دا لا تر پات نه و لو کنتا فضان که جریویتا بد جبه بد زبانا غلیز القلب سغلوالا لن فضو من خوله که خام خاق وارشوی بو استاد خوانا استاد خوانا بدتلیوی دا سمت صد آشک مخلیسین ملگری دی آقویتا بد, بَدَ جبه ما استمالا وان فاقوان هم افو کددوینا وستاغفر لهم بخن اقوارددوی لران و شاویر هم مشوره کوا اج وی سره پو موږ د تنظیم کې دوه تنظیم په موږ کې ور سره د مشورې کاه اود وین دوک دی نو چې دوک مار دی او دو کې کوي نو داغه 12 کسې خبره را سورتی توبه 894 نه یو له سنې سي پاري اول نه مخري اول نه ځینته چې مالګره دوه ګمار دی نو په دا بځښت کې دا به د امیر غاري هغه خپل اپراده ته ګوري چې کوم مخلص دی هغه سره به اسښتینه کوي یا ته جېرو نه ای له تاسو ته ایذار اجازه دې لهېمه کله چې تاسو ته یا کنه جواب شي تاسو یې له دا د جهاد ناراضه ای د قران د درس ناراضه ای عذرونه بدر تکای کله تاسو زیر ورته عذرونه من کوي لانو مینا لا کوم چری یقین نګه وب تاسو قد نب ان من اخبارکما و تاسو سره خبر کړي منگا منګه الله تاسو د خبرونو نه منګه تاسو ته پته لګی دا چې تا کې دوکره اگله را کې واسیر الله و مالکم زرده چو بخی اللہ عمل تاسو رسول داغا سمت و ردونا الى آل ملغی بوشا دان بیا بو اپس شید پویا بادشا دا پو بڑوخ کاراو پیو نبی اکم بی ما کن توم خبر بکی تاسو پاس چا عملم کرده رے سیح لفونا باللائی زرده چو قسمونا بکی پا اللہ بانده لکن تاسو تا ازان قلب دو میلے ہم کل چو اپس شید تو رزوان هم چی مخوار ہوئی پاری ځوانو م مخواروی د وینه ان هم رښتین یقینن داري ګاند الله ای ګاندې ګن مستیواله دوکې دراکی در کوي دا ورته بار بار بیانو کو دعوت دی ورک او بار بار دی تربیته لور کې خوده ناکلی او زرونه درته کوي تا نه پاتې کیږي مخلص نه دا ګاندې مستیواله ځاپ مخاري ښه روښه وي مخله می مرزا 빈ځه چې مشورې لکه راجه مשי نو مشورې د ټول نو او دا اوس بیان دی او شو سورته آل عمران کې آد نمبر 159 کې آد نمبر 159 موسم رااله و له چې مشورې نکاله راځم شو نو مشوره بیا د ټول فعفو انهم و استغفر لهم و شاورهم فی د مشورا قواد وی سرابو مرد تنزیم کے و شاورهم ف اذا عظمتا ف اذا عظمتا دا مخاطب دا دینا ف اذا عظمتا کلا چه قص که اذا عظمتا او خطاب که یوتا اذا عظمتم نوی حای زانتا کله چې قصکه ته چا ته وي امیر ته وي ښاویر هم فی الامر تول ز مشوره کوا غو چې کلا ته پیسې لګینې پیسې لا ستای اختیار دې پیسې لګې دې څنګه وکړه نا دا وته کې پیسې با امیر کې مشوره بده تول ناتلی توکل علی الله ذنوس پر طالبانی ان الله یوهب الملتوکلین داغه سوره دی شورای کې الله فرمایي دې دېشت آد نمبر اتتیس، اتا درشم آد نمبر اتتیس، اقاموا الصلاه واقعا ومصلاته واقعا ومصلاته او پابندي وکړه د مونږه یعنی باده دی بدني وکه وهم روحو مشوره او کار د دې مشوره وکړ mệnh کی وهم ما رزقناهم ينفقونه دا سنا چی ورګړې ملي د خرچ کړي سمج صد به مشوراو کا اقاموا الصلاه عبادت بدني وکه او مشوراو کا وَمَا مَرْزُقُ نَأْمُنُفُقُونَ مَالُ لَگاو په مشوره باندې په تنظیم باندې وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ كَرِچ ورتازیا ته ورزيده هم ينت سیرون دی بدلاشي راځي چې دم دشمن مقابله کې شورامې ټینګو کوو مال لګاو عبادتې کارونه وکې اودا لازمی خبره را ده کې نور دي دکل ریس لا د پار قانون بیا سورۃ بلد کی دکل د اسلام پا سورۃ بقرہ وغیرہ بیا واع ترجمه کې انشاء الله اتم مقصد او آداب آداب او آداب دا دی ضروری خبر دا جما امور کې دا امیر ادب نیوی شاگرد کې دا استاد ادب نو دا جمعات سا ترقی بوکی دا ایس ترقی نشی کهولے دا تنزین ترقی نشی کهولے چی مامور دا امیر پا مخی بیده بی کئی شاگر دا استاز پا مخی بیده بی کئی دا چر نشی کامیابی دے دا قرآن عدب پا جنیوی او آغا خیال نساتی سپلی پخیل آسکینی ورے قرآن پا گسل آسکینی ورے او را روان دے ندې وسېلمونکی هغه د تاسو په پیدا ملایشي د قران ادب په جنشته نجومه ادب په جنشته ندې ترقينه ښکولې دغه ترقينه راځي دا, دا آداب قرآنی کریم ذکر کوي صورت احجرات پګښتمه زیبارا عدد نمبر 1 سوره د احجرات پګښتمه زیبارا نمبر 1 آداب ځګه او آداب ځانګړا ولا د تنظیم کار کې نو آداب پکې د تنظیم کار نه کې اواز یو مشغله نو بیا څه کې نه راکوا د آدابو کتابونو کې موږ کولی ذکر کېږي اضافه تک الحیا صفه الماشهفه چه یاد نو چې تاسو نو څه کې راکوا یا ایو الزی نامنو اولنه یا ته سوره حجرات اے ایمان خاوندانو لا تقدمو بین اید ای اللہ و رسولی مما که که گئی مخی دا اللہ و دا رسول اللہ واتا قل اللہ ویرگی دا اللہ نا سمسد دا اجیدی دا زان زور اور جوڑ کرده زور اور نی زان ما زور اور کوا اگا چه دا چا اوچد نو قام دینو دا اغنی زان اوچد مگانا دویم ادب ور پسیاد که یا ایوه الَّذین آمانو اے بیمان خواهندانو لا تر او اصوات اکوم مو چاته وی او ازونه په لفوق صلی الله علیه و د پات د اواز د نبی علیه السلام نبی علیه السلام خو نشته میزبا کی امیرم ګرځې دی نو دا دا ری چې دا امیر مخيره زانه مشروت مو جوړا وها دا غا احترام وکاو دا غا قدر وکا چې دا حکم کوي دا امیر احترام وکا نو ته دا امیر په مخه به احترام یې کې به ربيکي بی ادب وي دا زانه جوړ کړئ او بل ادب شپه کې یا ایو الذین آمَنُوا ایدی ایمان خوندانو انجا فاجقوم بینباین کرا ایت از او بیتماده سره په یو خبر باندې فتاب یونو لټون کوي فاق فاقون نکری ویلدا ا داد نه وی یو کدا نه کېږي مراد د شرق راشي م بیا مو مته راګي دلته مراد آیوب بیتماده سره دی انجا فاجقوم بینباین دغه ایتاله دې دې معنا سنې په یو خطر باندې په دې نونو له جون کوي مقصد دا لري چې د ملګری په دغه چاوري لري نو ځینې چې ته په ملګری باندې باندې را دي شروع کی بلکې هغه له تور چی شیازم په ملګری کې دا کاشته او کنهشته دي د دې بار زوی دا خبره کوي دا نو ځینې په ملګری باندې باندې را دي شروع کی هغه په شرایط کې لازم ما دا خدا سي چو وړاندې در سره کیناس نو هغه باندې بدګومانې بیا م وکړه او دا هغه ډیر قدره وینتران کړه چې الله خپل کتاب تکینو نو دا خدای الله کتاب دی دا کومه سار کتاب نه دی را راهنې کې دی چې الله لو خپل کتاب فرځې ورکی نو چې یې نه دا قدر وکړه هغه بدګومانې م وکړه او دا هغه بده کړه ته نو دا جواب کړه م نه باځې به خوندېد فن ورته سګوی نو دوی خپل ملګری باندې شروع کړي نه نه شروع به م کوا تاسو کنانگارم دیکھو قرآن تا کنی اصطرن لاغنہ جوابو کاشی جوابتی نشکو لے نکو ملگری شروعو لے کہ تابج آلتن فدول گوالا ما فال دننا دیمین سلورمہ دبو نا میاں چی و انتا آئی فتح نیمین المومینین اختتلو کدوان دلیت مومین آنو نا جانجیو کوا فاسلی ہو بین او ما نیسلا کموی پمین تا دیدوارو کی دو ملگری دا دا دا دا دا دا دا دا دا داولېстаў کاين داوی مې کټینه ما هې چې نورې ګرام کړې کیدې چې داوی یې لا نشراوس کې نورانه بچمرا ولا ها سليمان الله عليه السلام درځه ځې ها قرآن دا ابتدا دا به یې کلی کې ذکرېدا دته شکریا ته ټول له په کار څخه دا یې کوي دا مې نه نه او منډې تړې والی نه زموږ دغه دا دا خپل په خبر باندې هغه آ او غچې چې زموږ د دورې په اعلانو ډیر کسان نه شي دا د قران اصول یا دبطه تنظیم ادب او ادم مرګیا یا ای او ال ذین امنو کدی دانو لا یفقو من قننو تو کینه کای یو زایره نور سره پورې نمایګر پورې توڅه کوي تو کدی ته وی چې د ملګری په دم مو آخې ویسې ځا په تیری روانې تاسو هم نه دی قران د بی ا د نو ما ته او ته یوګ ته ود نوایو او دا ټول چې وته موږ نه زمما ته ذمہ مو کړل شي څنګه قرآن ورته او ما یې ورته څنګه دا غاړي ته نو څه مو چې باندې غاړي تاسو به ترې موږ وو یا یو حال چې یو نه به پای پوي او ساي يو خرو خيره منهم شاهدېږي ورته بيها داو چې جن مکه دا اوط لاوی اوطلني همار کې ویو پولیسي بیا وښه خندنه کوي نو چې دا عدالت مې کېني نو مې دا والاسته د قران هم نشي چی دا قران ته مخې اور باندې جوړي لګاو او قران ته دواړي نو مونږ له سره قران نشي او جو دا خبره پدې ځای زله د دې تاسو نو قران له نشي څنګه ادا وخې نو دا خټه پټه